Hoofdstuk 49, 16 februari 2017, om 9 die aand. Ek sien in my rechterhand die mooiste stafie. Dis soos, laat my dan kan een stafie of een griffel of een dingetje, dis net so ding in my hand. En ek is gereed om met hom te skryf. Dis een verskrikkelijke mooie dingetje. Hy lyk like soos een diamant, of, en ook soos die water wat ek al gesien het in die hemel wat blauw is en wit en blauw en Mooie kleren tis in net wat ek nie kan beskryf nie. Stafie lyk like precies net so. Op die tydplak is hy so evensteersichtig, in ander plak het hy nou weer die kleren. En ja, so as hy vir my dat die stafie of die griffel is die syvere kennis en begrip van sy liefde en wysheid En hy sê toe vir my, neem jou griffel en skryf. En toe ek skryf is die skryf wit licht, Maar ek nie in die vlees geskryf, nie in die gees skryf ek met die stafie en alles wat al uitkom is wit licht en al spat die prachtigste licht en spatsels in alle richtings soos wat ek skryf oor die bladse en nou in die gees. Dit is my ontsaglik lekker om het om te skryf. Jy hoef nie een woord, jy hoef nie die, die elke letter apart te skryf nie. Die jylle woord Dis, dis asof dit soos water uit die stafie uitvloe en dan staan die, die letters sommer al klaar daar op die papier en ek het een verskrikkelijke reikdom ervaar, alles wat uit die stafie uitvloe verleen aan die papier een geweldige, ontskatbare waarde en um, toe ek maak gewoon nog baie keer, ek maal doen het sêke ma, vat jou pen, en druk jou pen nie ten jou mond, as jy se so nadink, dan sit jy net miskien met jou pen, so achterkant, so druk jy miskien ten jou lippevaas of iets, en, in die gees, doen vader met my dinge, ek doen nie dinge self nie, ek verstaan, totaal en al, 100% hoe vader sê, jy kan nie lieg, en hier namals nie, jou siel doen net wat jy is, wie jy is, wat jy denk, Jy doen het net, het kom net natuurlik. En, dit doen ek toen nou met die pen, maar ek weet, dit is jasua in my, want niks, vader gee my nooit, da is nooit simpel dinge wat gebeur, as vader my openbarings gee nie. Elke liewe ding, beteken iets. Da is nooit net, een sinneloese ding nie. So, toe ek na my, die grafie, die uh, griffelt in my mond druk, het dit iets beteken. En, <coughs> die griffel versmelt met my, en hy sommer in my mond, en hy word sommer vloeistof, en hy word deel van my jylle, jylle weese, dit is my fantasties lekker, en toe straal die selfde lucht van die griffel, uit my hande uit, en dit is my so wonderlik, want toe begin ek, ek dit is asof ek akkoorde op hierdie papier begin druk, en lateran, akkoorde in die lucht hier recht rondom my, met my vingers druk, en, ek hou net in, ek, die mooiste muziek kom uit dit uit, en het voel vir my, ek speel ek speel soos klavier of iets en, maar het is, a, dit is net noot in die reg rond om my, as ek het nou so kan stel, daar is nie noot in die, maar wat ek druk, is daar noot, en ek maak net hier die wonderlijke muziek, en is verskrikkelijk lekker, en terwijl ek so speel ervaar ek geweldige groot strijd tussen licht en duisternis, en is asof ek die eindstrijd van die aarde sien met verskrikkelike, jivige gevechte, wat groot skade aan die aarde doen, en dit terwyl ek lekker muziek maak, en het is amper asof die akorde wat ek druk, die groot strijd tot gevolg het, ek weet nie om dit te verduidelik nie, in um, die muziek wat ek ervaar, dis hoe ek die strijd ervaar, vir my is het heerlik, dit voel vir my ek kan nie ophou net, om net te speel, en te speel, nee, en ek, dit is asof ek, my een hand so my voor my, en die een achter my, en dan so my langs my, en dan boe my kop, dit, ek druk net in die note, <laughs> dit is fantasties vir my, en dit is rechtig dinge wat ek nie uitdink nie, ek kan dit nie uitdink nie, dit kom net van self, en dan sien ek, geraamd is, wat nader kom. soos in duisternis, en die boze, en wanneer ek hierdie, note wat somme net sê, ek sal so wil sê, in engels, virtual woorde wat ek nou virtual noote wat ek so druk dan kom hier die fantastiese klanke uit en hier die klanke tref die geraamd is en lateran, toes daar geen plek meer vir die duisternis nie, want die noote wat ek druk is ook asof dit een um, lichaam aan neem een lichaam van die mooiste kleere en of, of a, a vaste stof of iets van die mooiste kleren, wat hierdie afgryselike geraamte is, eenvoudig net verdryf. En ek speel so lekker muziek en hierdie geraamte, het wil net die hele tyd vech. Maar op die ouwe einde het hierdie fantastische muziek, wat licht geword het, wat vaste stof aangeneem het, het hierdie geramtes totaal in al verdruif, en toe is daar geen geramtes mee nie, en die duisternis het die slegste daarvan afkom afgekom, en hierdie akkoorde, wat ek gespeel het, het die mooiste dinge opgebouw, en die lucht van die muziek het alles oorgeneem, tot al die duisternis later verdwijn het. Dit is vir my ontsaglik kostbaar, dit voel vir my, soos as ons lofprysinge tot vaders sing met ons monde, as ons met, met ons harte, maar met ons monde, hulle kan nie voor die vreegte en blijdskap staande bly nie, die duivel kan het nie. Toe raak jy so aan my rechterarm an, en uit my wysvinger stroom daar die selfde stafiekies waarmee ek geskryf het, wat elke een openbaring is, elke stafie as jy omvat en jy kyk na hom is het asof die staaf hier openbaring is. En dit laat my nogal denk aan die tuinslang wat gefries is as hy hy nou oopdraai in die winter, en spuid om ons soke klein, uh, soke ijsblokkies uit wat alles in stikkies afbreek. Maar hierdie staafies breek nie sommer net af nie. Jasua breek dit af. Hy bepaal die lengte daarvan en hy bepaal ook waar dit moet val en as het op die lande val, word het vloeistof, soos gesmelte diamant en jimmelse water, en dan vloe dit na alle richtings, en die volgende oomlik, toe ervaar ek vader so groot vies wat neerkom, en hy slaan hard op 'n oppervlak, en ek ervaar die se hammer, wat nou geslaan het, en die rechter wat klaar gepraat het, en in my innerlijke, rol in beef ek, vir die is, Want ek wil nie teen hierdie Vader staan, ek wil nie teen Vader wees nie, ek wil nie in hulle skone wees nie. Ek is so ontsaglik dankbaar dat jy so aan my in sy hart opgenem het en dat hy my liefhet. En ek is so ontsaglik jammer vir die mense wat om nie lief het nie. Want hierdie regter hand, regter hand wat afgekom het, dit was 'n regter hand ook. Dit was enorm. Ek het ek sal regdag jy is op beswyk. Jy sal absoluut beswyk. Ek, selfs terwijl ek lief is vir Yahshua, dit self ervaar het en weet, dat hy nie met sy hand op my neerkom en my sal veroordeel nie. Ek rol, as ek hieraan denk, ek kan nie te lang daar oor nie. wat voel het vir my of ek wil rechtig waar beswyk van, van vaderse kracht. Toevil Yahshua hee dat ek moet skryf in die vlees en ek vat toe my pen en ek skryf Vanuit my jimmele vloei my gees en verlig die aarde, so dat nie in duisternis hoef te wandel nie. Ek het gesê dat ek jylle nie as wees sal achterlaat nie en ek het ook nie. Ek staan jylle by in goed en kwaad, want ek verlaat niemand wat my hand aangeneem het nie, al sou hy sondig. Nou, dit beteken nie dat jylle maar mag zonde doen na harte lis nie. Dit wys net vir jylle hoe lief ek jylle het, want ek sap, stap saam met jou dier die duister wat volg op zonde. Soos jylle weet, maai jylle wat jylle gesaai het, en ek sien dit alles. Ek sal dan saam met jou die slechte saad herken en uitroei. Ek sal toch nie my land verlaat, net omdat daar een paar bosies opgekom het nie. Net soos al ek jylle my hemelse lande nie verlaat nie. Daar is echter een groot verskil tussen iemand wat my hand geneem het, en een son daar wat nie in sy eie weg, sy wewe wil omdraai nie. Daarom moet jylle lichte skyn, en die mense tot omkeer dwing op een sachte manier, want ek kan nie in my almag die mense sy vir haar verander, sonder om van hulle slave van die liefde te maak nie. Soos sy sachte wurm sterf, as hy uit sy klam grondnes uitgehaal word en in direkte no son gesit word, so sterf hulle siele en kan daar niks meer uitgehaal word uit hulle harte, wat van enige waarde is nie. Dit is die hartseer deel daarvan, om 'n vader te wees, wanneer die siel nie vul nie. Dit is ook hoe dit gesteld is in die bose hart van Lucifer. Hy kan geen leen meer gebruik om my kinders te vang nie, want die wie my lief het, het, die weisheid en in sig lief, en kan dan alles insien en verstaan. Dit is jylle gave, en ek gee dit aan elkeen wat dit graag wil hee. Dit is wat gebeur met elkeen wat my lief het, en daarom kan ek met recht sê dat ek jylle nie as, met, as weese achtergelat het nie. Jylle het my woord in jylle, en maak nie saak hoe hard Lucifer en sy trawante, instrumente van die laagste soort, skreeuw nie, hy sal nooit my stem in jylle harte kan doodpraat nie, want ek is die rechter, wat alles maak en breek, soos ek goedink en ophou, want ek is die enigste, wat ophou, Amen.